а також про всесвітнє зло з обличчям Олега Янковського. Судячи з усього, відсутність їжі хвилювала тільки мене. Інші, а нас було не так уже і багато, Жорж, Петрус і два молодики, імен, прізвищ яких я не розчув, мабуть вони були місцеві, наливалися спиртним. Потім ми стали співати – «Душа болить, а серце плачет, а тот, хто любить, сльоз не прячет, від нінапрасна душа боліт». Це було свято моєї душі. Я радо рвав горлянку. Вони, мої слухачі, захоплено дивилися на мене. «А як же? Так тримати, Стасе!» Гордість українського республіканського хору, радіо та телебачення. Коли вже і ця похнюплена їжа скінчилася, мене навіддала думка щодо переговорів, спільних позицій та власності. Яку, до речі, власність? Чию, до речі, власність ми будемо завтра захищати або віддавати? Або відбирати, чи як воно там, а? Відчужувати. О! Вона постукала в мій мозок. Там щось забулькотіло. Вона подумала, що всі втопилися, і пішла собі геть. Як прийшла, гигик, так і підеш. Булькнуло щось їй навздогін. Потім ми перетягли свої тіла в готельний бар. Перший пакунок з Дюті Фрі закінчився якось непомітно. Раз – і немає його. І Жорж тоді сказав – щось я про нас, гегег, погано подумав. Треба пертися за пакунком у номер. І всі ми, навіть п'яний Зюзю Петрусь, разом піднялися і пішли до номера Жоржа Юрійовича. Ви, звісно, можете поцікавитися, а чого б то було пертися туди всім гамузам? А то, що в нас була така стадія алкогольного сп'яніння, коли всі ті, хто п'є разом, починають і ходити разом. Щойно один устав, за ним і всі і інші потягнулися. Хіба у вас такого не буває? бо. Отже, треба йти, то треба, ми й пішли. У номері жоржа Петрусь вирішив із нами брататися, ліз цілуватися, просив мене заспівати і милувався моїм відкритим ротом. Та це, це ж соловейко, зітхав він, а згодом почав ридати від туги за батьківщиною. «Що ось, гі людина попливла зовсім. Треба його вкласти, Гегик, гі спати», – сказав Жорж. І одним щиглим відправив Петруся ночувати на диванчик. Тим часом ми добивали другий пакунок із віскі. Але за додатковим аперитивом, гегек, гі спускатися до бару нікому не хотілося. Тоді Жорж ляснув себе по лобі, Добре, що не мене, бо тоді я приліг би поруч із Петрусем і сказав, який довбак! Як це часто буває з людьми, м'яко кажучи, нетверезими, я цей вислів сприйняв на свою адресу і поліз з'ясовувати стосунки. Я думав так, от зараз дотягнуся до його золотої ціпури, як потягну? Як нахилю, а там трава не рости. «Жоро, ти не правий!» Чулося белькотіння безіменного молодика. «Жорочко, ти не правий! Ну який же він довбак!» «Він не довбак! Нормальний хлопець! Співає, як Сашко Пономар!» І тут він отримав від мене цей мерзенний хлоп, за таке ганебне порівняння. «Брати, та чого ви? Ну як ви могли подумати?» Хтось відводив мого лоба від лоба безименного молодика. Ну, «Як ви могли таке подумати? Ну хіба ж я міг гек на вас таке сказати? Ви ж, ви ж мої друзі!» Та я ж це про себе Я довбак Бо забув зателефонувати Своїм тутешнім друзям А Він зателефонував друзям Було майже дві години ночі Так, давайте збиратися Гек Та спати ніякого сенсу Їдемо в гості «Так, Стасе, ти, як людина відповідальна за міжнародні стосунки, збирай мотлох, треба вирушати. Зараз за нами примчать коні-ворони!» Я заспівав, «Ти, мій конь-вороной, передай, дорогой, що я чесно погиб за робочих!» Тут огоутався другий безіменний молодик і запитав, «Які воронки?» Хто нагнав сюди воронків? Яка сука здала? О, здається мені, що воно службіст, сказав Жорж, обережно обійняв другого безіменного молодика за плечі, і ось уже вони заспівали «Чорний ворон». Збирайся, кинув у мій бік Жорж. І я почав збиратися. На це варто було подивитися, тому що я й гадки не мав, що слід туди брати, куди мото прямується серед ночі. Я не знав, що мав брати.